Michel Obama, Így lettem. Ifjúsági változat. Mindazoknak, akik segítettek, Hogy azzá váljak, aki lettem. Azoknak, akik felneveltek. Frasernek, Mariannek, Gregnek És kiterjedt népes családomnak. Az erős nőkből álló baráti körnek, Amely mindig felemel. Hűséges, és elkötelezett munkatársaimnak, akikre mindig büszke lehetek. Életem szerelmeinek, Máliának és Szasának, legféltettebb kincseimnek, akik az életem értelmei. És végül Baraknak, aki az első pillanattól izgalmas utazást ígért nekem. Levél az olvasóknak Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, még azt sem igazán tudtam, milyen formát fog végül ölteni, nem hogy milyen címet adjak neki. Egy dologban azonban biztos voltam: őszinte akarok lenni, és ez a fiatal olvasóimnak szóló kiadás sem képes kivételt ez alól. Az 1967-es években a Chicagoi Southside-on nőttem fel. A szüleim Frézer és Marian Robinson sosem kerteltek előttem, és a bátyám krégelőtt. Soha nem burkolták tukormázba a fájdalmas igazságokat, és tapasztalataikat sem mutatták másnak, mint ami. Mert tudták, hogy mindketten el tudjuk viselni az igazat. Ugyanezt a tiszteletet szeretném nektek is megadni. Így hát ígérem, hogy a történetemet, a maga zavaros szépségében mesélem el, onnantól kezdve, hogy miképp kínlottam egy kérdéssel az iskola előkészítőben az osztályom előtt, az első csókomon és a kamaszkori bizonytalanságaimon át egészen a kampánykörutak zűrzavaráig és a különös élményig, amikor kezet fogtam Anglia királynőjével. De remélem nem vakít el benneteket a fehérház fényűző pompája. Mert a legtanulságosabb részek a történetemben nem a csinos estéik vagy az állami vacsorák, hanem a hétköznapi apróságok körül forognak. Ahogy a nagyapám mosolygott, amikor feltette a kedvenc lemezét, a házunk illata a tavaszi nagy takarítások után, a jégkaparós surrogása az autóablakán a Csikágói tél közepén. Írás közben rájöttem, hogy az emlékek között Nincs apróság. A történetünk minden egyes pontja jelentőségteljes. Egyes emlékekbe belesajdul a szívünk, különösen azokba, amelyek a fiatalkorunkba repítenek vissza minket. Még mindig érzem a szégyent, amikor kislánként kudarcot vallottam az osztálytársaim előtt. Még mindig érzem a gyomorgörcsöt, ahogy akkor... Amikor valaki kételkedett bennem. És újra élem a fájdalmat és az ürességet is, amelyet a szeretteim elvesztése jelentett. Egy adott ponton mindenki kap olyan sebet, amelyet egyedül nem tud meggyógyítani. Ám ezek az érzékeny pontok, hiába igyekszünk őket annyira elrejteni, sokszor épp azok a részeink, amelyeket a leginkább megéri megmutatni. A kényelmetlenségek, a küzdelmek, mind annak a jelei, hogy keményen dolgozunk, mert ki akarjuk deríteni magunkról a legnagyobb igazságokat. És amikor visszanézek a saját életemre, azt látom, hogy csak e nagy nehézségek pillanataiban tudtam meglelni az erőt, hogy változtassak, vagy céltudatosan, továbbkutassam, ki is akarok lenni. Ez mind csupa olyasmi, amit rendszerint nem szívesen osztunk meg egymással. Általában jobban foglalkoztat minket az, amit én statisztikai adatnak hívok. Az érdemjegyeink, a sportpályán elért eredményeink, az, hogy a családunknak milyen farmerre van pénze. De valójában a történetünk a fontos. A teljes történetünk. Így azok a pillanatok is, amikor kissé sebezhetőnek érezzük magunkat. Sokszor épp akkor veszük észre mind a magunk, mind a mások utazásának szépségeit, amikor a történeteink efejezeteit osztjuk meg egymással. Tehát remélem, miközben a történetemet olvassátok, a magatokét is végig gondoljátok, mert ennél szebb ajándékot sosem fogtok kapni. A sebek és zúzódások, az örömök és a diadalok, az önfelett nevetések, ezek tesznek titeket azzá, akik vagytok. És a valótok nem statikus, nem változatlan. Napról napra, évről évre változunk, és egyikünk sem tudja végül, mivé formálódik az életünk. Épp ez a lényeg. Így leszünk önmagunk, és ahogy rátok, úgy rám is még rengeteg formálódás vár.